A NULLADIK TÖRVÉNY Kelden amadíró nem érezte jól magát. A föld tömegvonzása kissé erős volt számára, a légkör kicsit sűrűbb, mint szerette volna, a kinti hangok és szagok ingerlően intenzívebbek, mint az aurórán, és a szabad ég alatt képtelen volt civilizált lénynek tekinteni magát. A robotok ugyan építettek számukra holmi menedéket, volt elegendő élelmiszerük, és rendelkeztek használható, de minden egyéb szempontból határozottan tökéletlen mellékhelyiségekkel is. És ami a legkomiszabb, bár a reggel nem volt kellemetlen, derűs napnak néztek elébe, és a láthatárom már is kapaszkodott fölfelé a föld túlságosan is fényes csillaga. Hamarosan mindent elborít a hőség, a levegő túlpárás lesz, és megjelennek az áldázú csípős rovarok. Amadíró eleinte nem is értette, hogyan keletkeztek a karján apró vízketű dudorok, de aztán Mandamus megmagyarázta neki. – Borzasztó, – mondta ingerülten, hevesen vakarózva, – még fertőzőek is lehetnek. – Azt hiszem, dr. Amadíró, néha valóban azok, de ez nem túl gyakori dolog. Vannak kenőcseim, amelyek csökkentik a kellemetlenségeket, és riasztó füstöt is gerjeszthetünk bizonyos anyagok elégetésével. – de azoknak a szaga szintén elég zavaró. – Akkor is gyújtsa meg őket, doktor Mandamus. – Én inkább nem csinálnék semmit, a legcsekélyebb füstöt vagy szagot sem, amely esetleg megkönnyítheti a fölfedezésünket. – De hiszen állandóan azt hajtogatta, hogy ezt a vidéket szinte soha sem keresik fel, sem a földi emberek, sem a robotjaik. – Igen, de ez nem matematikailag megalapozott bizonyosság. Csupán a szokásaik megfigyeléséből fakad, márpedig az ilyesféle megfigyelésekbe bármikor csúszhat valamilyen hiba. Legbiztosabban ennek a tervnek a végrehajtásával juthatunk célba. Azt mondta, mára készen lesz vele. Ez is csupán a fentiekhez hasonló beslés volt dr. Amadíro. Kész kellett volna lennem mára, szerettem volna. Matematikailag ezt sem biztosíthatom előre pontosan és mennyi időre jelezheti előre bizonyossággal? Mandamus ki tudja mozdulatot tett a kezével. Úgy emlékszem, doktor Amadiro, egyszer már megpróbáltam kifejteni ezt, de szívesen végigfutok rajta még egyszer. Hét éven bekerült, míg idáig eljutottam. Még néhány hónapos helyszíni megfigyelést terveztem a földön, létesített 14 állomás helyen. Ezt most már nem kockáztathatom meg, mert el kell végeznünk a feladatot, mielőtt fölfedeznének bennünket, és az a zsiszkár nevű robot áthúzná a számításainkat. Így tehát az ellenőrzés csak az állomás helyeken tartózkodó humanoid robotjaink kikérdezése által végezhetem el. Annyira mégsem bízhatom bennük, mint saját magamban. Újra, meg újra ellenőriznem kell a jelentéseiket, és talán egy-két helyszínre személyesen is el kell majd mennem, hogy biztos lehessek a dolgomban. Ez napokba esetleg egy vagy két hétbe is belekerülhet. Egy vagy két hétbe? Lehetetlen! Mégis mit gondolmán de Meddig bírom ki én ezen a bolygón? Uram, az egyik korábbi utam alkalmával csak nem egy teljes évet töltöttem itt, egy másik esetben több, mint négy hónapot. És jól érezte magát? Nem uram, de feladatom volt, és el is végeztem, önmagamat nem kimélve. A másik elvörösödött, és szinte meghonyászkodva mormolta. Nos, akkor hol is tartunk valójában? Még mindig a befutott jelentések kiértékelésénél tartok. Tudja, itt nem egy tisztességesen berendezett laboratóriumi körülmények között dolgozhatunk. Rendkívül bonyolult összetételű bolygókéreggel van dolgunk. A radioaktív anyagok szerencsénkre eléggé elterjedtek benne, de néhol a kritikus szint alá csökken a mennyiségük. Az ilyen helyeken pótállomásokat kell fölállítanunk, robotok felügyelete alatt. Ha nem megfelelően állítjuk be az állomások mindegyikét, és nem a kellő sorrendben indítjuk ezeket, akkor a nukleális erősítés ereje csökkenhet, és minden eddigi erőfeszítésünk keserve hiába valónak bizonyul. Vagy egyes helyeken túl erős töltetet kell alkalmaznunk, amitől a kéreg anyaga nyílt robbanásig feszülhet, de ezen kívül egyéb baja nem történik. Az elért elváltozást mindkét esetben jelentéktelen marad. Mi pedig arra törekszünk, dr. Amadíró, hogy a rádióaktív anyagok és ennél fogva a földkéreg jelentős tömegei lassan, fokozatosan, megfordíthatatlanul egyre rádióaktívabbá váljanak, amitől a föld egyre lakhatatlanabbá válik. A bolygó társadalma így előbb-utóbb összeomlik, és a földnek, mint az emberi faj speciális menedékének, egyszer mindenkorra vége lesz. Úgy vélem, uram, ön is éppen erre törekszik. Évekkel ezelőtt pontosan ezt a lehetőséget vázoltam fel, s ön azt mondta, határozottan ezt akarja. Ez ma is így van, ne legyen bolond, mandamus. Akkor viselje el a kellemetlenségeket is, uram. Vagy távozzék, és én majd folytatom a munkát, ameddig szükséges? Nem, azt nem. Itt kell lennem, amikor megtörténik, de nem tehetek róla, türelmetlen vagyok. Mennyi időre állította be a folyamat kibontakozását? Vagyis az első erősítő hullám kilövésétől számítva, mennyi időn belül válik lakhatatlanná a föld? Ez a kezdetben beállított sugárerő nagyságától függ. Azt még nem tudhatom, mekkora erejű indítósugázásra lesz szükség, mivel ez az egyes állomások összesített hatásfokától függ, ezért különböző fokozatokra állítható készülékeket tervezte. Elképzelésem szerint tíz és húsz évtized közötti időszakról lehet szó. És ha rövidebb időtartamra állítja be? Minél rövidebb az időtartam, annál gyorsabban válnak rádióaktívvá a földkéreg egyes szelvényei. A bolygó annál gyorsabban melegszik föl, és válik életveszélyessé. Ennek következtében pedig arányosan kisebb tömegeknek nyílik esélyük, hogy időben és biztonságban távozhassanak. Még ez is fontos? Minél gyorsabban zajlik a föld lebontása, a lakói annál hamarabb gyanakodhatnak művi beavatkozásra, és annál biztosabban merülhet föl velünk szemben a gyanúk. Ebben az esetben a telepesek dühötten támadnának ránk, és mivel a szent bolygójukról van szó, az utolsó emberik harcolnának, hogy a lehető legkomolyabb kárt okozhassák nekünk. Ezt már korábban megvitattuk, és úgy emlékszem egyetértésre is jutottunk. Sokkal helyesebb lenne biztosítanunk a kellő időt, amely alatt a legrosszabbra is felkészülhetünk. A földiek pedig valami számukra érthetetlen természeti jelenség rovására írnák a fokozódó radioaktivitás jelenségét. Véleményem szerint ma sokkal inkább ez a követelmény, mint tegnap volt. Ah, vagy úgy. A képe olyan savanyú puritán kifejezést öltött, amely azt sugalja, már megtalálta a módját, hogyan hárítja rám a felelősséget az egészért. Tisztelettel szólva, kérem, ez igazán nem okozna gondot, uram. Nem volt bölcs dolog elküldeni egyik humanoid robotunkat Zsiskár elpusztítására. Éppen ellenkezőleg ezt mindenképpen meg kellett tennünk. ziskár az egyetlen, aki tönkreteheti a tervünket. Ehhez előbb meg kellene találnia bennünket, az pedig nem sikerülhet neki. De még ha sikerülne is, mi tudós robot szakértők vagyunk. Nem gondolja, hogy valahogy csak elbírnánk vele? Úgy véli. Vazília is azt hitte, már pedig ő jobban ismeri azt a robotot, mint mi, és mégsem ment vele semmire. Sőt, még valahogy annak a hadihajónak sem sikerült, amelynek magához kellett volna rendelnie, hogy messziről szétlője. És tessék, most itt van a földön. Így vagy úgy, de mindenképpen el kell pusztítani. Nem pusztult el? Nem kaptunk róla jelentést? Az óvatos kormányok néha elhallgatják a rosszabb híreket, és a földi tisztségviselők, bár barbárok, azért még körültekintőek lehetnek. Ha pedig a robotunk kudarcot vallott, és kihallgatták, biztosan végérvényesen lebénult. Ez csak egy robot elvesztését jelenti számunkra, és ezt igazán kibírjuk, de semmi többet. Ha pedig zsiszkár még mindig épségben van, annál jobban kell igyekezni. Ha az a robot oda van, akkor nála lényegesen többet veszíthetünk, amennyiben rajta keresztül meghatározhatják ezt a helyet, a hadműveletünk központját. De legalább ne egy itteni robotot használtunk volna föl. Azt küldtem, amelyik a kezem ügyével esett. Különben semmit sem árul el nekik. Remélem megbízik a programozói tudományomban. Akár megbénult, akár nem, a puszta léte miatt sem lehet képes eltitkolni aurórai származását. A földi robot szakértők már pedig még itt is akad néhány, azonnal rájönnek az eredetére. Ez is a nagyon lassan fokozódó rádióaktivitás mellett szól. Elég időnek kell elmúlnia, míg a földi emberek megfeledkeznek az eseményről, és nem hozzák összefüggésbe az erősödő sugárzással. Ehhez legkevesebb tíz évtizedre, de elképzelhető, hogy tizenötre, sőt húszra is szükségünk lehet. Mandamusz félrevonult, vonult, hogy ellenőrizze a műszereit, és kapcsolatba lépjen a még mindig nem kielégítő hatos és tízes állomással. Amadiro utálattal vegyes megvetéssel nézett utána, miközben maga elé morogta. Igen, de nekem nincs már hátra húsz évtizedem, sem tizenöt, de talán még tíz sem. Neked van, de nekem már nincs. New Yorkban kora reggel volt. Zsiszkár és Déniel a fokozatosan élénkülő tevékenységből következtetette erre. Valahol odafönt a citin kívül éppen virradhat Déniel barátom. Valaha vagy húsz évtizeddel ezelőtt Eli Bélinek úgy nyilatkoztam a földről, mint a hajnal bolygójáról. Vajon sokáig az maradhat-e vagy talán már is más, mint akkor volt? Torsz gondolatok ezek, Zsiszkár barátom. Inkább foglalkozzunk azzal, amit ma még meg kell tennünk, hogy a föld továbbra is a hajnal bolygója maradhasson. Ekkor Glédia lépett be a lakosztályba, füldőköppenyben és papucsban. Látszott, hogy a haját frissen szárította. Nevetséges! A földi nők reggelente borzasan és gyűrötten vonulnak végig a folyosón a közös mostók felé. Addig, ha nem szándékosan teszik. Rossz modorra val, ha a folyosón fénysülködnek. A kocosság biztosan arra való, hogy hangsúlyozza későbbi jólápoltságukat. Teljes reggeli toalettet kellett volna hoznom magammal. Látnotok kellett volna, hogy néztem ki, amikor kivonultam innen egy szál fürdőköpenyben. Az embernek teljesen netnek kell lenni, amikor kilép a fürdőszobából. Igaz, Déniel? Asszonyom, válthatnék önnel pár szót. De csak ha nem tart túl soká, Déniel. Bizonyára tisztában vagy vele, hogy nagy nap áll előttünk, és csak nem most rögtön hozzá kell kezdenem reggeli találkozóim lebonyolításához. Pontosan erről szeretnék beszélni önnel, asszonyom. Ezen a fontos napon biztosan minden jobban sikerül majd, ha nem leszünk a közelében. Hogyan? Sokkal nagyobb lesz a földi emberekre gyakorolt kívánatos hatása, ha nem tartózkodunk ön mellett. De hiszen mindössze ketten vagytok. – Hogyan boldogulhatnék nélkületek? – Ezt is meg kell tanulnia, madám. Amíg mi is ott vagyunk önnel, hangsúlyozottan különbözik a földi emberektől. Ráadásul azt a látszatot kelti, mintha tartana tőlük. – De valami védelemre mégiscsak szükségem van, Daniel. Emlékezz vissza rá, mi történt tegnap este. A tegnap este történteket nem tudtuk volna megelőzni, madám, és meg sem védelmezhettük volna, ha netán szükséges. De szerencsére tegnap este nem ön volt a célpont. A sugárlövedékkel fejét célozták meg. – De miért zsiszkárdot? – Hogyan célozhatott volna egy robot önre, vagy bármely más emberi lényre? Valamilyen oknál fogva tehát ziskárra lőtt. Szóval a közellétünk csak fokozhatja az önre leselkedő veszély. Gondoljon rá, ha az esti események híre kiszivárog, bármennyire titkolná is a földi kormányzat, az emberek tudomást szereznek arról, hogy azt a fegyvert egy robot tartotta a kezében, sőt, lőtt is vele. Ez fokozott haragot válthat ki a robotok iránt, mi irántunk, sőt, egyenesen önellen fordulhat, ha továbbra is ragaszkodik a jelenlétünkhöz. Ezért lenne jobb, ha nélkülünk menne. – És mennyi időre? – Legalább a földi küldetésének tartam ára, madám. A kapitány sokkal jobban megvédelmezheti a következő napokban, mint mi tehetnénk. Jól ismeri a földi embereket, akik egyébként nagyra tartják. Ő maga pedig önt tiszteli különös mértékben, asszonyom. – Biztos vagy benne, hogy annyira rajong értem? – Bárcsak robot vagyok, ezt mégis világosan látom és természetesen bármikor visszatérünk ön mellé, ha úgy kívánja. De e pillanatban legtöbb, amit a védelmére tehetünk, hogy Béli kapitány gondjaira bízzuk. Még meggondolom a dolgot. Miközben, asszonyom, megkeressük Béli kapitányt, és megkérdezzük tőle egyet érte velünk. Tegyetek így. mormolta glédia, és bevonult a hálószobájába. Készséggel megteszi, is, ziszkár barátom? Több, mint készséggel. Az én jelenlétem mindig idegesítette egy kicsit, így a távol létemtől nem szenved majd különösebben. Irántad viszont, Déniel barátom, ellentmondásos érzelmeket táplált. Határozottan emlékezteted Jander barátunkra, akinek inaktiválása annyira megrázta őt sok évtizeddel ezelőtt. Mindez egyszerre váltott ki belőle vonzódást és taszítást irántad, tehát nem volt nehéz dolgom vele. Kicsit csökkentettem a rád irányuló vonzalmát, és felerősítettem a kapitány iránt már is erősen megnyilvánuló vonzódását. Ezután könnyen boldogul majd nélkülünk. – Akkor hát keressük meg a kapitányt. – Együtt léptek ki a szobából a lakosztály előtt húzódó folyosóra. Déniel és már korábban is többször járt a földön. Legutóbb Zsiszkár. Tudták, hogyan szerezhetik meg a számítógépes központból a DZ számára kijelölt lakás kerületi, körzeti és egyedi számát, és a hozzávezető utak, folyosók, felvonók és kereszteződések színes jelzéseit is megértették. Ebben a korai időpontban még elég gyér volt a forgalom, de az a néhány ember, akivel mégis összefutottak, először meglepődött Zsiszkár látták. Aztán tettetett közönnyel fordította félre a fejét. Zsiszkár lépteik isé elbizonytalanodtak, mire odaértek Dézsé lakásának ajtaja elé. A jelenség nem volt igazán feltűnő, Déniel azonban így is nyomban észrevette. – Valami kényelmetlenséget érzel, ziskár barátom? Jó néhány férfiból és nőből kellett elűznöm útközben a meglepődés és az ellenszenv érzését, sőt, magát a fölismerést is. Egy legényke esetében pedig különösen nehéz dolgon volt. Nem volt rá elegendő időm, hogy meggyőzzem róla, semmi kárt sem tettem benne. Mégis meg kellett tenned, nem kockáztathattunk, hogy föltartóztassanak? Ezzel tisztában vagyok. De a nulladik törvény még nem érvényesül bennem elég erősen, Déniel barátom. E téren nem rendelkezem a te képességeiddel. Gyakran megfigyeltem már, hogy a pozitronikus mintázatomban fölgyülemlő hiperellenállás hatása először az álló és járó képességemben mutatkozik meg, csak azután hat a beszégt képességemre. Én is ugyanígy vagyok ezzel, Zsiszkár barátom. A két ponton való alátámasztás még a legjobb állapotomban is bizonyos nehézségeket okoz. A járás közben szükséges, ellenőrzött egyensúly váltogatás pedig még bonyolultabb. Hallottam róla, hogy kezdetben négy lábú és kétkezű robotok tervezésére is gondoltak. Kenta uroknak nevezték őket. Kiválóan működtek, mégis elfogadhatatlannak bizonyultak, méghozzá hangsúlyozottan nem emberi külső megjelenésük miatt. Ebben a pillanatban, Déniel barátom, még jobban örülnék, ha négy lábam lenne. Hanem úgy érzem, lassan elmúlik a kellemetlenség. Ekkora már Dézsé ott állt az ajtóban. füligérő mosolyal köszöntötte vendégeit. Aztán mindkét irányban végignézett a folyosón, és a mosolyt a mélységes aggodalom kifejezése váltotta föl az arcán. Mit kerestek itt Glédia nélkül Déniel? Csak nem. Madame Glédia, jól van, kapitány. Nem fenyegeti semmilyen veszély. Bejöhetnénk? Mindent elmagyarázunk. D.J. villogó tekintettel tessékelte be a robotokat. A helytelenül viselkedő gépek iránt indokolt, szigorú hangon dörrent rájuk. Miért hagytátok őt egyedül? Miféle körülmények kényszeríthettek benneteket ilyesmire? Nem magányosabb, mint bármely más személy itt a földön, és nagyobb veszély sem leselkedik rá. Ha később megkérdezi tőle, biztosan azt mondja majd, hogy nem munkálkodhat eredményesen ezen a bolygón, amíg űrlakó gyártmányú robotok koslatnak körülötte. Gondolom tudatja majd, hogyha bármilyen segítségre vagy védelemre van szüksége, és az megfelelőbb lesz számára öntől, mint akármelyik robot részéről. Szerintünk ez a határozott kívánsága, legalábbis e pillanatban. Ha viszont bármikor a jelenlétünket óhajtja, azonnal visszatérünk hozzá. Tehát valóban azt kívánja, hogy én védelmezzem? – Meggyőződésünk, kapitány, hogy e pillanatban sokkal inkább óhajtja az önközelségét, mint a két Ki tehetne neki ezért szemrehányást? – Rögtön rendbe szedem magam, és ijetek a lakosztályába, amilyen gyorsan csak tudok. – De előbb, uram. – Ó, szóval valamit valamiért? – Valahogy úgy, uram. Szeretnénk minél többet megtudni a robotról, amelyik azt a lövést adta le tegnap este az Erkére. További veszély fenyegeti tehát Glédiát, szerintetek? Nem erről van szó. Az a robot ugyanis nem Lédi Glédiára lőtt tegnap. Robot lévén nem is lehetett volna ráképes. Zsiszkár barátom volt a célpontja. Ugyan miért éppen ő lett volna? Pontosan ezt akarjuk kideríteni. Ezért szeretnénk, ha fölhívnák Vintana asszonyt az energetikai államtitkárt, és közölné vele. Önnek és a Béli Föld kormányának, ha ezt is szíves lenne hozzátenni, fontos és megtisztelő lenne, ha én föltehetnék neki még egy pár kérdést az esettel kapcsolatban. Kérjük, tegyen meg a találkozó létrehozásáért. Szóval mindössze ennyit kívántok tőlem? Vegyek rá egy elfoglalt és magasrangú kormányhivatalnokot, hogy hagyja kikérdezni magát egy robot által? Bizonyára beleegyezik, uram, ha ön eléggé határozottan adja elő az óhaját. Továbbá, mivel bizonyára elég távol tartózkodik innen, nagy segítségünk le lenne, ha bérelne számunkra valamilyen gyors járművet, amivel odajuthatunk hozzá. Biztosan megérti, milyen sürgős számunkra a dolog. Remélem, tisztában vagy vele, Daniel, mennyire képtelen kívánsággal állsz elő. Abban bíztam, hogy nem így van, kapitány. De mivel ön ezt állítja, többet nem is szólhatok. Ebben az esetben nem tehetünk mást, vissza kell térnünk Madame Glédiához, aki bizonyosan nagyon elkeseredik majd, hiszen sokkal inkább vágyik az ön társaságára. Ezzel Déniel már is megfordult, hogy távozzék, és Zsiszkádat is maga után intette. De Déniel utána szólt. Várjatok, van itt egy nyilvános távkommunikációs berendezés, rögtön a folyosón. Megpróbálhatom a dolgot. Várjatok meg itt. Sok fáradtságotba kerül Zsiszkár barátom. Zsiszkár most láthatóan szilárdan általában. Teljesen tehetetlen voltam. Lelkeméjéről tiltakozott magam a felhívása ellen, és járművet sem óhajtott bérelni nekünk. Ezeket az érzéseit nem változthathattam volna meg, anélkül, hogy kárt ne tennék benne. Amikor viszont előálltál a Madame Glédiához való visszatérésünkkel, azonnal élesen megváltozott az álláspontja. Gondolom, te is számítottál erre, Déniel barátom. Így igaz? Úgy tűnik többé alig, ha van rám szükséged. Több módja is létezik az emberi tudat befolyásolásának. Valamit azért mégiscsak tehettem. A kapitány tudatának módosulását erőteljes pozitív érzelem is kísérte Lédig Lédia iránt. Kaptam az alkalmon, és megerősítettem. Látod, pontosan ezért van rá szükség. Ilyesmire én képtelen lettem volna, zsiszkár barátom. Még képes lehetsz rá, Déniel barátom. Meg lehet nagyon is hamar. Dízsi közben visszaérkezett. Bármennyire hihetetlen, kész a fogadásodra, Déniel. A gyors a vezetőjével együtt pillanatokon belül itt lesz, és minél hamarabb neki vágtok, annál jobb. Magam pedig azonnal indulok Madame Glédia lakosztályához. A két robot kilépett a folyosóra. Ott várakoztak. Most nagyon boldog Most nagyon boldog Nekem is úgy tűnik, Zsiszkár barátom De ezzel attól tartok vége a feladatunk könnyebbik részének Madame Glédiát minden nehézség nélkül rávehetjük a szabad mozgásunk engedélyezésére Némi nehézség árán a kapitány is kötélnek át És lehetővé tette a találkozást az államtitkárasszonyjal Vele viszont még könnyen zsákutcába juthatunk A sofőr egyetlen pillantást vetett zsiszkárra, és mintha azonnal elpárolgott volna minden bátorsága. – figyeljen, fordult Danielhez. – Nekem dupla bértig értek egy robot szállításáért, de a Cityben tilos a robotok jelenléte, és ezért komoly bajba is keveredhetek. A pénzzel semmire sem megyek, ha elveszik a jogosítványomat. Nem vihetném csak önt, uram! – Én is robot vagyok, uram! – de láthatja, itt vagyunk a Cityben, és ebben ön nem hibás. Különben éppen a Cityből szeretnénk kijutni, és ön ebben lehet a segítségünkre. Egy magas magasrangú kormánytisztviselőhöz készülünk, aki reméljük segítségünkre lesz. Önnek is állampolgári kötelessége ezügyben támogatni bennünket. Ha megtagadja a szállításunkat, úgy robotok Cityben való tartózkodását segíti elő, ezt pedig joggal tekinthetik törvényellenesnek. A sofőr arca erre valamelyest megenyhült. Szálljanak be! mordult fel Zordan és kinyitotta az ajtót. A biztonság kedvéért azért szorosan bezárta az ülését az utastértől elválasztó átlátszó védőlemezt. Kemény küzdelem volt, zsiszkár barátom. Alig kellett tennem valami déniel, barátom. Az érvelésed eleve megtette a magáét. Megdöbbentő, hogy néhány önmagában helytálló kijelentés megfelelő csoportosításban olyan hatást válthat ki, amilyenre az igazság kimondása pusztán nem lenne képes. Gyakran tapasztaltam ez barátom, amikor az emberek társaságát figyeltem, még olyankor is, amikor egyébként őszinte emberi lények beszéltek egymással. Gondolom az ilyenek tudatában ez a módszer valamiféle magasabb célokat szolgál. Talán a nulladik törvényre gondolsz? Vagy annak megfelelőre, már ha az ember tudatában létezik ilyesmi? De, Zsizkár barátom, az előbb azt mondtad, talán hamarosan a képességeid birtokába jutok én is. Netán már is előkészítettél valami ilyesmire? A fölkészítésed folyamatban van, Dén barátom. Megkérdezhetem miért? Megint csak a nulladik törvényről van szó. A lábamnak az a múló megrodjanása figyelmeztetett rá, milyen sebezhető vagyok e törvény alkalmazását illetően. Lehet, hogy még a mai napon alkalmaznom kell a nulladik törvényt a világ és az emberiség érdekében, és előfordulhat, hogy nem birkózom meg a feladattal. Ebben az esetben képesnek kell lenned a munka befejezésére. Apránként készítelek elő, hogy a kellő pillanatban elláthassalak a végső tanácsokkal, és minden a helyére illeszkedjék. Nem értem igazán, hogy a lehetséges ez, zsiszkár barátom. Csöppet sem lesz nehéz megértened, ha elérkezik az ideje. Ilyen kis mértékben már kipróbáltam ezt a módszert, amikor a kezdeti időkben különlegesen felkészített robotokat irányítottam a földre, mielőtt még kitiltották volna őket a szitikből. Ők segítettek a földi vezetők kellő áthangolásában, még meg nem érlelődött bennük az elhatározás a telepesek útnak indítására. A gyors jármű nem kerekeken gurult, hanem egy-két centiméterrel a felszín fölött lebegve száguldott célja felé. Az ilyen gépeknek kijelölt útvonalakon, akkora sebességgel, aminek alapján valóban rászolgált az elnevezésére. Végül befordult egy közönséges folyosóra, amely mellett szerény távolságra húzódott baloldalt egy expresszjárat. Most már jóval lassabban haladt, letért balra, átsiklott az expresszjárat alatt. Felbukkant a túloldalon, majd úgy fél mérföld után megfordult, és odakanyarodott egy díszes homlokzatú épület elé. Az ajtaja automatikusan kitárult. Déni lépett ki elsőként, megvárva, míg Zsizkád is követi, aztán a vezető kezébe nyomta a Dézsétől kapott csomagot. A sofőr alaposan megnézte, az ajtók becsapódtak, és a jármű búcsúzás nélkül sebesen eltávolodott. Az ajtó a jelzésüket követő csak pár pillanat múlva nyílt ki előttük. Déniel szerint előzőleg letapogatták őket. Mikor végül mégis kinyílt a bejárat, egy fiatal hölgy vezette be őket fürgén az épület lüktető belsejébe. Zsiszkárra tudatosan rá se nézett, de több, mint egyszerű érdeklődést tanúsított Déniel iránt. Quintana államtitkárasszonyt hatalmas íróasztala mögött találták. A nő elmosolyodott, és kicsi erőltetett tűnő kedélyességgel szólította meg a belépőket. – Ám csak két robot emberi kíséret nélkül. Vajon biztonságban érezhetem-e magamat? – Teljes mértékben, madame Quintana. Számunkra legalább ilyen különös egy robot kíséret nélküli emberi lény látványa. – Biztosíthatom, hogy nekem is vannak robotjaim. A beosztottjaimnak nevezem őket, és azok egyike kísértei, de magukat is. Csodálkozom, hogy nem blokkolt le láttán. Biztosan így történt volna, ha nem figyelmeztetem előre, és maga nem ilyen rendkívül vonzó külsejű, Daniel. De ne is törődjünk vele. Béli kapitány olyan elszántan ragaszkodott a fogadásukhoz, és nekem érdekem, hogy egy fontos telepes világgal jó kapcsolatot tart, csak ezért végül beleegyeztem ebbe a találkába. Mindazon által a mai napom meglehetősen zsúfolt egy szóval. Hálás lennék, ha gyorsan végezhetnénk a dologgal. Nos, mit tehetek magukért? Madame Quintana. Egy pillanat, nem ül le. Tudja, tegnap este megfigyeltem, hogy szívesen telepedett le mellettem. Leülhetünk, de az állás is épp olyan kényelmes számunkra. Nincs ellenünkre. Nekem viszont igen. Számomra fárasztó lenne a hosszú átcsorgás, ha pedig ültömből kellene felnéznem magukra, észosan elgémberedne a nyakam. Kérem, húzzanak közelebb egy-egy széket, és foglaljanak helyet. Köszönöm. És most, Déniel, kévele, Miről is van szó? Gondolom, emlékszik a tegnap esti incidensre, Madame Quintana, amikor az ünnepség idején rálőttek arra az erkére. Természetesen, mi több? Még azt is tudom, hogy egy humanoid robot tüzelt a sugárpisztolyából, bár ezt hivatalosan nem ismertük el. Slám, mégis itt ülök egyszerre két robottal az asszalom túloldalán, minden védelem nélkül. Ráadásul az egyikük szintén humanoid. De nekem nincs sugárpisztolyom, madam. Bízom benne. Az a másik humanoid legkevésbé sem hasonlított magára déniel. Maga valóságos műalkotást tud róla? – Meglehetősen bonyolult a programozásom, madam. Én a külseire gondoltam. Ha nem, mi a helyzet azzal a lövöldözésé esettel? Annak a robotnak valahol biztosan van egy támaszpontja itt a földön, asszonyom, és nekem meg kell tudnom, hol. Annak a támaszpontnak a földerítése véget érkeztem ide az auróráról, hogy megakadályozhassam a világaink közti békét fenyegető valószínű eseményeket. – Okkal feltételezem. – Maga érkezett? És nem a kapitány, vagy Lady lédia Mi, asszonyom? Zsiszkár és én. Nem mondhatom el most önnek részletesen az egész történetet, hogyan kényszerültünk-e feladatot vállalni, és annak az emberi lénynek a nevét sem árulhatom el, akinek az utasításait követtük a végrehajtása során. – Aha, én izgalmas! Micsoda kár, hogy nem segítheted, de fogalmam sincs róla, honnan jöhetett az a robot. Tulajdonképpen azt sem értem, miért éppen hozzám jöttek ez iránt érdeklődni. A maga helyében Daniel, én inkább a biztonsági minisztériumhoz fordultam volna. Mondja Déniel, valódi bőr van az arcán? Példátlanul ügyes utálzat, ha mégsem az. Kinyújtotta a kezét, és gyöngéden végig simított Déniel arcán. Még a tapintása is olyan, mint az igazi. É. Mégsem eleven bőr, asszonyom. Például magától nem gyógyul be, ha netán megvágják. Másrészt kisebb repedései beforraszthatók, és nagyobb darabjait is könnyebb pótolhatók. Hú. Egyébként a dolgunkkal végeztünk, mivel semmiben sem tudok segíteni, ha csak arról a sugárpisztolyos alakról van szó. Semmit sem tudok róla. Hadd fejtsem ki a kérdését jobban, madam. Ez a robot egy olyan csoporttagja, amely az ön által tegnap említett régi energiaforrás a maghasadás után szaglászik. Föltéve, hogy ez igaz, és valóban annyira érdekli őket a maghasadás, illetve az, hol tartalmaz a föld kérge nagyobb mennyiségben urániumot és tóriumot, milyen hely szolgálhatna nekik megfelelő támaszpontul? Esetleg valami régi uránbánya. Nincs tudomásom róla, hol lehetnek ilyenek, meg kell érteni a Déniel. A földet csak nem babonás iszonyodás tölti el minden nukleális jelenség, különösen a maghasadás kérdésétől. Szinte semmit nem talál ilyesmiről a népszerű tudományos könyvekben, de még a szakértőknek készült speciális munkákban is csak a legáltalánosabb ismeretekre számíthat. Még én sem tudok róla valami sokat. No persze, én inkább hivatalnok vagyok, és nem tudós. Még egyetlen dolog, madam. Azt a merénylőt a lehető legszigorúbban kikérdeztük a támaszpontjuk helye felől. A programja szerint ilyen esetben örökre ki kellett kapcsolódnia, az agymintáinak is le kellett dermedniük, és ez be is következett. Mielőtt azonban megtörtént, a válasz és hallgatás közti küzdelmében utoljára még háromszor kinyitotta a száját, mintha három szótagot, szót, Esetleg három szócsoportot, vagy ezek bármelyik lehetséges kombinációt akarta volna kimondani. A második szótag, szó, vagy csupán hangcsoport, így hangzott, mérföld. Jelent ez önnek bármit, aminek köze lehet a maghasadáshoz? Nem, nem hinném. Ez a szó biztos nem fordul elő a standard galaktikus nyelv szótárában. Sajnálom, Daniel. Igazán örültem az újabb találkozásnak, de az asztalom tele van mindenféle feladatokkal, amelyeken át kell rágnom magamat, remélem megbocsát. Annyit megtudtam, madam, hogy a mérföld valami régi kifejezés, és egy bizonyos ősi mértékegységet jelöl, amely valószínűleg hosszabb egy kilométernél. Ez teljesen jelentéktelennek tűnik. Még akkor is, ha igaz. Ugye mit tudhatna egy aurórai robot valami ősi mértékegységről, amelynek a neve? Hmm. lehetséges lenne? Mi lenne lehetséges, madam? Van egy hely, amelyet mindenki messzire elkerül. A földi emberek és földi robotok egyaránt. Ha a drámain akarnék fogalmazni egy aféle elátkozott hely. Annyira bajoslatú, hogy szándékosan törölték mindenki tudatából, még a létezését is, sőt, a térképeket sem szerepel. Ez a legmélyebb lényege mindannak, amit a maghasadás jelent. Ha jól emlékszem rá, valami őslégi oktatófilmben találkoztam vele, a mostani beosztásom idejének legelején. Akkoriban úgy beszéltek róla, mint egy olyan esemény színhelyéről, amelynek eredményeképpen a földi emberek örökre elvetették a maghasadást, mint lehetséges energiaforrást. Ennek a helynek neve Három Mérföld Sziget. Tehát egy elszigetelt hely minden elképzelhető behatolás elől elzárva? Egy olyan hely, aminek nevére a maghasadás témáját kutató személy könnyen rábukkanhat, és azonnal fölismerheti benne az eszméni támaszpontot, ahol a legnagyobb titokban működhet. Ráadásul az elnevezés három szóból áll, amelyek közül a mérföld a középső. Biztosan ez lesz az a hely, madám. Meg tudnám mondani nekünk, hogyan juthatunk el oda? Illetve... Engedélyezhetné számunkra a city elhagyását, és segíthetne az odaszállításunkban legalább a lehető legközelebb hozzá? Quintana elmosolyodott, és ettől határozottan fiatalabbnak látszott. Nos, ha valóban valami izgalmas csillagközi kémhistória részesei, akkor nem igen késlekedhetnek, igaz? Nem, valóban nem tehetjük, madám. Nos, akkor munkaköri kötelességemnek tekintem, hogy utána nézek ennek a három mérföldszigetnek. Miért ne vihetném magukat oda egy légikocsin? Egész jól értek a vezetéshez. Asszonyom az a rengeteg munkája... Ugyan? Senki sem veszi el tőlem. Szépen megvár majd itt, míg visszajövök. De ehhez ki kell mennie a City-ből. Na és? Ezek már nem azok a régi idők. Igaz, az űrlakó uralom régi napjaiban a földlakók sohasem hagyták el a hitéljéket, de azóta nagyot léptünk előre, és már vagy húsz évtizede lázasan foglalkozunk a galaxis betelepítésével. Akadnak ugyan még jócskán műveletlenebb emberek, akik képtelenek szakítani maradi viselkedésükkel, de a legtöbben egész mozgékonyakká váltunk azóta. Nem egyszer úgy érzem, hogy a végén csatlakozunk valamelyik telepes csoporthoz. Én ugyan nem készülök ilyesmire, de elég gyakran használom a légikocsimat. Öt évvel ezelőtt például egészen Csikágóig elrepültem, azután meg vissza. Maradjanak itt, mindjárt intézkedem! Ezzel Quintana valóságos légőrvényt kavarva elviharzott. Déniel meglepődve nézett utána, majd csöndesen odaszólt a másikhoz. Valahogy egyáltalán nem jellemző rá az ilyen viselkedés, nem igaz, zsiszkár barátom? Csináltál vele valamit? Csak egy keveset. Amikor beléptünk a kapun, fölfigyeltem rá, mennyire érdeklődik utánad az a fiatal hölgy, aki ide kísért bennünket. Ugyanezt az érdeklődést tapasztaltam tegnap este a vacsora asztalnál Madame Quintana tudatában is, de túl messze voltam, és túl sokan voltak ott ahhoz, hogy biztos lehessek a dolgomban. A beszélgetésünk elején azonban határozottan meggyőződhettem erről az érdeklődéséről, kicsinyenként felerősítettem tehát minden alkalommal, amikor véget akart venni a társalgásnak. Egyre kevésbé volt biztos a szándékában, és sohasem tiltakozott komolyan a folytatás ellen. Végül legalábbis azt hiszem, Azért állt elő a légkocsi ötletével, mert elviselhetetlenné vált számára a gondolat, hogy nem maradhasson legalább még egy kis ideig a közeledben. Ez viszont alaposan megnehezíti az én dolgomat. De egy jó ügy szolgálatában. Gondolj az egészre a nulladik törvény szempontjából. Miközben ezt mondta, Zsizkár azt a benyomást keltette, mintha mosolyogna márha képes lett volna ilyen arckifejezést tölteni. Quintana megkönnyebbülten felsóhajtott, miután a légkocsival sikeresen leszállt, a célnak megfelelőnek látszó beton alapra. Azonnal megjelent két robot a jármű kötelező átvizsgálása és szükség esetén újratöltése végett. Quintana kinézett jobboldalt, Közben erőteljesen rátámaszkodva Déniel hátára. Arra kell lennie pár mérföldjire, följebb a Szaszkvahanna folyón. Fú, de meleg napunk van különben. Ez a legrosszabb a Szitin kívül. A környezet idekint teljesen ellenőrizhetetlen. Most szóljon hozzá, ilyen forróságot megengedni. Magának nincs melege Kiválóan működő, beépített hőszabályzómban, asszonyom. Nagyszerű. Bár csak nekem is lenne. Ezen a vidéken nincsenek utak, Déniel. És robotok sincsenek, akik eligazíthatnának, mivel sohasem merészkednek ide ráadásul, azt sem tudom, hol lehet errefelé a céljuknak megfelelő eléggé tágas térség. Kószálhatunk itt napestig, és mégsem találjuk meg őket, még ha alig 500 méterre megyünk el mellettük, akkor sem. Nem mi, asszonyom. Önnek mindenképpen itt kell maradnia. Ami ezután következik, fokozottan veszélyes lehet, és mivel a levegő hőmérséklete nem szabályozható, ön esetleg fizikailag sem bírná a megterhelést, még akkor sem, ha nem fenyegeti közvetlen veszély. Nem várakozhatna itt ránk, madam, Nagyon fontos lenne számomra. Jól van, várok. Több órába is beletelhet. Egész kényelmes ez a jármű, és a Harrisburg nevű kisebb City is itt van a közelben. Ebben az esetben nekünk indulnunk kell, asszonyom. Ezzel dénia könnyedén leszökkent a légkocsiból, Zsiszkárral a nyomában északi irányban indultak el. Már délre járt az idő, és a ragyogó nyári napsugár szikrázva verődött vissza Zsiszkár fényesre csiszolt tagjairól. Bármiféle szellemi tevékenység nyomait érzékeled, az lesz az, amit keresünk. Több kilométernyi távolságban senki más nem lehet errefelé. Biztos vagy abban, hogy leállíthatjuk őket, ha rájuk találunk, Déniel, barátom? Nem, zsiszkár barátom, csöppet sem vagyok biztos, és mégis meg kell tennünk. Levullármandamus fölmordult, és keskeny arcán feszes mosolyjal Amadíróhoz fordult. Lenyűgöző, és a lehető legkielégi több. Amadíró egy kis törőközővel itatgatta a verejtékét a homlokáról és az arcáról. Hogy érti ezt? Úgy, hogy minden állomás kifagástalanul működik. Akkor hát beindíthatja az erősítést? amint meghatároztam a V részecskék koncentrációjának megfelelő szintjét. És ahhoz mennyi idő kell? 15 perc, esetleg fél óra. Amadiró egyre komorabb képen nézett maga elé, míg végre Mandamus megszólalt. Rendben van, az általam kalibráltságkálán 272-es értéket állítottam be. Ezáltal 15 évtized múlva áll be a felső egyensúlyérzék, amely ezt követően több millió évre állandó marad. Emellett a legnagyobb esetben is talán csak néhány kisebb csoport maradhat biztonságban a földön, a viszonylag sugármentes apró fotók némelyiké. Most már csupán várnunk kell, és 15 évtizeden belül a teljesen szétzüllött telepes világokat felszeletelhetjük, mint valami tortát. De nekem már nincs hátra az életemből 15 évtized. Őszintén sajnálom, uram, de mi most az auróráról és az űrlakó világokról beszélünk. Lesznek majd mások, akik tovább viszik az ügyét. Például ön? Ön megígérte nekem az intézet igazgatói posztját, amit, mint láthatja, már is megszolgáltam. Arról a politikai szintről már abban is reménykedhetem, hogy egy szép napon én leszek az elnök, és akkor olyan politikát folytathatok, amilyen szükséges az addigra már alapjában megrendült telepes világok végső felbomlasztása céljából. Meglehetősen maga biztos, de mi lesz, ha most bekapcsolja azt a vérészecske sugárnyalábot, és a következő 15 évtizedben valaki meg kikapcsolja majd? Ez nem lehetséges, uram! Amint a berendezés működni kezd, a belsejében végbe menő automatikus szerkezetátalakulás átalakulás a meghatározott helyzetben rögzíti. Ezt követően a folyamat visszafordíthatatlan, függetlenül attól, mi történik itt. Az egész környéket hamuvá égethetik, a kérgének lassú ízása akkor is folytatódik tovább. Persze, ha a telepesek közül valakinek sikerült megismételni a munkámat, Egészen más helyzet is előállítható a földön, de kizárólag a rádióaktivitás további növelésének irányában. Annak csökkentése lehetetlen. Erről gondoskodik a termodinamika második törvénye. Azt mondja Mandamus, már is kiérdemelte az intézet igazgatójának posztját, de ebben a kérdésben gondolom mégiscsak ennyi a döntés joga. Nem az öné, uram! A legnagyobb tisztelettel ennek a folyamatnak a részeit én ismerem, és nem ön. Ezek az adatok biztos helyen vannak, ahol nem találhatja meg őket, és ha netán mégis sikerülne, olyan robotok őrzik, amelyek inkább megsemmisítenék, mint sem hagyják, hogy ön megkaparincsáv őket. Ennek a dicsőségét ön nem maradhatja le, csak én. Az én jóváhagyásom azért mindenképpen meggyorsítaná az előrehaladást, ha erővel kell kicsikarnia a kezemből ezt a rangot, a tanácsban erős ellenzékkel kerül szembe, amely minden hátralévő évtizedét megkeseríti majd az igazgatói székben. Csak az intézet vezetőjének rangjára sóvárok, vagy az igazi vezető hatalmának ízét is meg akarja kóstolni? Ez a legmegfelelőbb idő politikai kérdések megvitatására? Egy perce még a körmét rágta az idegességtől, hogy netán további negyed órát kell bíbelődnöm a számítógépemmel. Ó, igen, de most már a vérészecskék sugárerősségének beállításáról van szó. Maga a 2,72-es értéket említette. Jól emlékszem a számra? Én viszont kételkedem ennek a nagyságnak a helyességében. Mi is a maximálisan elérhető sugárerősség? A skála 0-12-ig terjed, de pontosan 2,72-re van szükség, plusz-minusz 0,5 század százalék, ha pontosabban is tudni óhajtjak. A 14 állomás mindegyik éről befutott adatok szerint ez az erősség biztosítja a maximális egyensúly helyzetet 15 évtized múlva. Véleményem szerint viszont a 12-es a helyes szám. A 12-es? Tudja egyáltalán, mit jelent az? Igen. Azt, hogy a föld egy, de legfőjebb másfél évtized alatt lakhatatlanul rádióaktívvá válik, miközben pedig elpusztul pár milliárd földlakó. És kitör a háború a földühödött telepes szövetséggel. Mire számíthat egy ilyen tömegmészárlás eredményeképpen? Megmondom még egyszer. Én már nem élhetek 15 évtizedig, és tanulja akarok lenni a föld pusztulásának. De ezzel előidézi, biztosan kiváltja az auróra megnyomorítását is. Nem gondolhatja komolyan. De igen, húsz évtizednyi kudarcot és megaláztatást kell behoznom. Azokat a fájdalmas évtizedeket Hanfasztorf és Zsiszkád okozta, nem a föld. Nem, mindennek az oka az a földlakó lakó béli volt, aki ma már tizenhat évtizede halott. Mit érhet egy pillanatnyi bosszú egy régen halott ember fölött? Nem bocsátkozom vitába a kérdésről. Teszek magának egy ajánlatot. A vezetői rangot azonnal megkapja. Amint az aurórára visszaérkezünk, azonnal lemondok a tisztemről, és kinevesztetem magát. Nem. Ezen az áron nem kell semmilyen tisztség. Milliárdok halála árán. A földlakók milliárdjairól van szó. De látom, nem bízhatom benne, hogy maga megfelelően állítja be a készüléket. Mutassa meg nekem, nekem, hogyan kell csinálni, és én mindenért vállalom a felelősséget. Még így is leköszönök a hazatértünk után, és átadom magának a helyemet. Nem, így is több milliárd ember, és köztük ki tudja, hány millió űrlakó halálát idéznénk elő. Kérem, Doktor Amadiro, értse meg, hogy én ezt semmilyen körülmények között nem teszem meg, Ön pedig szintén képtelen végrehajtani nélkülem. Az indító kulcsot az én bal hüvelykujjam lenyomata jelenti. M Még egyszer kérem. Nem lehet éppel mélyű ha ismét erre kér az elmondottak után. Ez csupán a maga személyes véleménye, Mandamus. De annyira nem vagyok bolond, hogy szétnekültem volna minden ittenű robotunkat ilyen vagy olyan feladatok megoldására. Teljesen egyedül vagyunk itt. – Mondja csak, mivel ijeszthetne meg? Talán megöl, mivel nincsenek a közelben robotok, amelyek megakadályozhatnák. – Igen, Mandamus, még erre is kész vagyok, ha nincs más választásom. Ezzel ámadíró kis kaliberű sugárpisztolyt húzott elő a zsebéből. – Ilyesmit nem könnyű beszerezni a földön, de azért nem is lehetetlen, ha jól megfizeti az ember. – És a használatához is értek. Kérem, higgy el, amit mondok. Kész vagyok ebben a pillanatban szétdúrantani a fejét, ha csak nem teszi a hüvelykúját a megfelelő gombra, és nem hagyja, hogy én tizenkettesre állítsam a skálát. Úgy sem ismeri, ha én meghalok, hogyan állítja majd be a műszert. Na ne butáskodjon, a fejét lövöm szét. Ettől a bal hüvelykúja teljesen épp marad, sőt egy darabig még a testhőmérsékletét is megőrzi. Majd szépen oda az ujját, és aztán olyan könnyedén beállítom a készüléket, mintha csak egy vízcsapot csavarné kell. Jobban szeretném persze, ha életben maradna, mivel a halálával nem lesz könnyű elszámolnom az aurórán, de olyan komoly nehézséget sem okoz majd, amit ne tudnék elviselni. Nos tehát, harminc másodpercet kap, amíg meggondolhatja magát. Ha együttműködik velem, még ezek után is azonnal átadom magának a vezetést. Ha meg nem... Akkor is minden úgy történik, ahogy én akarom. Maga viszont meghal. Számolok. Egy, kettő, három. Mándamus iszonyodva nézte amadírot aki rendületlenül számolt tovább, miközben merev, kifejezéstelen szemmel nézett rá a sugárpisztoly célgömbje fölött. Egyszer csak Mandamus halkan sziszegve megszólalt. Tegye le azt a fegyvert, Amadíró, Különben mindkettőnknek mozgásképtelenné tesznek azon a címen, hogy bajunk eshette. De a figyelmeztetés túl későn érkezett. Szemmel nem is követhető gyorsasággal lecsapott egy kéz, a megbénította Amadírójét, mire a sugárpisztoly eltűnt. Elnézését kérem, doktor Amadíró, amiért fájdalmat kellett okoznom önnek, de nem engedhetem meg, hogy bármilyen fegyvert fogjon egy másik emberi lényre. Amadíró nem szólt semmit. Csupán két magányos robotot látok, emberi tulajdonosuk nélkül. Ennek híján most én vagyok az uratok, és megparancsolom, távozatok és ne is gyertek vissza. Mivel láthatjátok, hogy ebben a pillanatban egyetlen emberi lény sem fenyeget semmiféle veszély, semmi sem akadályozhatja meg, hogy engedelmeskedjetek fenti parancsomnak. Távozzatok innen azonnal! Tisztelettel megjegyzem, uram, Semmi okunk eltitkolni ön előtt, kik vagyunk és mire vagyunk képesek, hiszen már úgy is tudja. A társam, Er, Zsiskár Reventlov, képes az emberi érzelmek letapogatására. Zsiskár barátom, miközben erre felé közeledtünk, az ön tudatában, Dr. Amadiro, már messziről világosan érzékeltem az elvakult dühöt, az önében pedig dr. Mandamus a kétségbe esett rettegést. A Dü, ha valóban az volt, csupán dr. Amadíró reagálásából fakadt, két idegen robot közeledése láttán, és különösen egyikükre vonatkozott arra, amelyik képes az emberi tudat befolyásolására, s ráadásul már is súlyosan, hanem végérvényesen károsította Lady Vazilia elméjét. Az én félelmem, amennyiben valóban félelem volt, szintén a ti közeledésetek következménye. Most azonban már urai vagyunk az érzelmeinknek, és így semmi okotok a beavatkozásra. Ismétlem, megparancsoljuk, azonnal vonuljatok vissza innen. Bocsásson meg, Doktor Mandamus, csupán arról szeretnénk meggyőződni, helyese követnünk az ön utasításait. Amikor közeledtünk, nem volt egy sugárpisztoly doktor Amadiro kezében, és nem fogta éppen önre. Csak a működését magyarázta nekem, és éppen el akarta tenni, amikor elvettett tőle. Akkor visszaadjam neki, uram, mielőtt távozom? Nem, mivel abban az esetben azt állítanád, hogy mégis itt kell maradnod a védelmünkre. Vitt csak magaddal, amikor távozol, és akkor nem lesz okod a visszatérésre. Okkal feltételezzük, hogy önök itt olyan helyen tartózkodnák, ahová emberi lényeknek tilos a belépés, mivel. Ez nem törvény, csak szokás, még pedig olyan, amely ránk nem vonatkozik, mivel nem vagyunk földi emberek. De ha már erről van szó, robotok sem tartózkodhatnak itt. Minket a földi kormány egyik magas rangú tisztviselője hozott ide személyesen dr. Mandamus. Okkal feltételezzük, hogy önök itt a földkéreg rádióaktivitásának fokozásán mesterkednek, és ezzel helyrehozhatatlan kárt akarnak tenni a bolygóban. Egyáltalán nem. Ekkor első ízben közbeszólt Amadíró is. Milyen alapon vedsz bennünket alá kereszt kérdéseknek, robot? Mi emberi lények vagyunk, és parancsot adtunk nektek, azonnal teljesítsétek. A tekintét sugárzó dörgedelem hallatán Déniel megremegett, miközben Zsiszkár félig Amadíró felé fordult. Déniel azonban nem adta fel olyan könnyen. – Bocsásson meg, Doktor Amadíró, én nem faggatom önt, csupán bizonyosságra törekszem, hogy megtudhassam, biztonságos-e utasításának követése. – Okkal feltételezhetjük. – Fölösleges megismételned! – vágott közben Mandamus, majd odavetette a másik férfinak. Dr. Amadiro, kérem, ad válaszoljak én. Majd vissza Dénielhez. Antropológiai vizsgálat véget jöttünk ide Déniel. Az űrlakók viselkedését is befolyásoló különböző emberi szokásokat tanulmányozzuk. Eredeti formájukban ezek csak a Földön léteznek, ezért keressük őket éppen itt. És erre a földi hatóságok engedélyét is megkapták? Hét évvel ezelőtt a földi kormány megfelelő tisztviselőihez fordultam, és megkaptam a hozzájárulásukat. Erre mit mondasz, Zsiszkár barátom? Doktor Mandamus tudatának jelzései szerint az általa mondottak nem felelnek meg a valóságos helyzetnek. Egy szóval hazudik, Zsiszkár barátom. Véleményem szerint igen, Déniel barátom. Ez lehet a véleményed, de egy vélemény még nem bizonyosság. Puszta vélekedés alapján nem tagadhatod meg egy ember parancsának teljesítését. Ezt én is tudom, és te is tudod. Dr. Amadiro tudatában a dű érzését alig képesek féken tartani az érzelmi erők. Az utóbbiak bármikor engedhetnek, és akkor, hogy úgy mondjam, kitörhet belőle a dühös indulat. – Mi a fenét viaskodik itt ezekkel a szerkezetekkel, Mandamus? Ne szóljon egy szót se, Amadíró. Ezzel csak az ő kezükre játszik. De Amadíró ügyet sem vetett rá. – Megalázó és értelmetlen. – Ezek itt tudják az igazságot, de mit számít az? Robotok. – Mi űrlakók vagyunk. Mi több az Auróráról, ahol titeket készítettek. Ráadásul az Aurora magasrangú államférfiai. A robotika három törvénye szerint pedig az emberi lény fogalma számotokra mindenek előtt azt jelenti aurórai. Ha nem teljesítitek a parancsainkat, ezzel egyszerre megsértetek és megaláztok bennünket. Ez pedig az első és a második törvény megszegését jelenti. Itteni törekvésünk valóban földi emberek, méghozzá nagy számú földi ember elpusztítása, de ennek e szempontból semmi jelentősége. Ilyen alapon azért is megtagadhatnátok parancsaink végrehajtását, mert elfogyasztjuk az általunk leölt állatok husát. Most pedig, miután mindezt megértettétek, takarodjatok innen! Utolsó szavai azonban hörgésbe fulladtak. Amadíro szeme kidüllet teste roncsomóként omulott össze. Mandamus tagolatlan kiáltással hajolt fölé. Doktor Amadíró nem halt meg Doktor Mandamus... E pillanatban csupán kómában van, amelyből bármikor magához térhet. A tervükkel kapcsolatban azonban mindent elfelejtett, és semmire sem emlékezhet vissza belőle, még akkor sem, ha mondjuk ön megpróbálná erre valahogy rávezetni. Azáltal, amit műveltem vele, s amit nem tehettem volna meg, ha nyíltan el nem ismeri nagyszámú földi ember elpusztítására irányuló szándékát, Emlékezetének és tudati folyamatainak egyéb szelvényeit is maradandóan károsíthattam. Ezt nagyon sajnálom, de nem tehettem mást. Tudja, Doktor Mandamus, a közelmúltban a szolárián találkoztunk olyan robotokkal, amelyek a fogalmat leszűkítve csupán a szoláriaiakban láttak emberi lényeket. Világos számunkra, hogy amennyiben egyes robotok bármely fogalmat szűk ebben értelmezhetnek, az csak mérhetetlen pusztításhoz vezethet. Ennél fogva hiába való próbálkozás, ha arra akar rávenni bennünket, hogy csak az auróraiakat tekintsük emberi lényeknek. Az emberi lények a mi meghatározásunk szerint a homo sapiens faj képviselői, és ebbe beletartoznak a földi emberek és a telepesek egyaránt. Továbbá úgy látjuk, hogy emberi lények csoportjainak, vagy az egész emberiségnek bármely veszélytől való megvédelmezése, előbbre való akármelyik egyedi személyiség megvédésénél. De ez nem felel meg az első törvény utasításának. Ezt neveztem én a nulladik törvénynek, amely megelőzi az első törvényt. De nem ennek megfelelően programoztak? Én magam alakítottam így a programomat, és mivel itt tartózkodásunk első pillanatától fogva tudom, hogy önök ártó szándékkal érkeztek erre a bolygóra, egyszerűen nem küldhet el, és azt sem akadályozhatja meg, hogy sérelmet okozzak önnek. Az elsőbség ebben az esetben a nulladik törvényé, és nekem a földet kell megmentenem. Ezért kérem, segítsen nekem önként szétrombolni a berendezéseiket. Ellenkező esetben erőszakkal kell megfenyegetnem önt, ahogy dr. Amadiro is tette, bár én semmi esetre sem használnék ehhez fegyvert. Várj, várj, hallgas végig, hadd magyarázzam meg! Dr. Amadiro tudatának részleges kitörlése végsősoron helyes volt. Ő valóban el akarta pusztítani a földet, de én nem akarom. Épp ezért fogta rám azt a sugárpisztolyt. Ám mégis ön volt a tervük kifundálója. Ön találta ki, és építette meg ezeket a berendezéseket, különben dr. Amadiro bizonyára nem próbálkozott volna kényszert alkalmazni önnel szemben. Akkor ő maga megtette volna, amit akar, és nem szorul az ön segítségére. Talán nem így van? De, igen, így van. Zsiszkár letapogathatja az érzelmeimet, és megállapíthatja hazudom-e. Valóban én építettem ezeket a szerkezeteket, és be is akartam vetni őket, de nem úgy, ahogyan doktor Amadíró. Nos, igazat mondok? Dénia Zsiszkár felé fordult, mire az halkan mormolta. Amennyire megállapíthatom, az igazat mondja. Hát persze, hogy igazat beszélek. Én mindössze a földkérek rádióaktivitásának nagyon lassú fölerősítésére törekszem. A föld népének 150 év áll majd a rendelkezésére, amely idő alatt más világokra távozhat innen. Ezáltal a mai telepes világok népessége megnövekszik, és nagyszámú újabb világ betelepítése is lehetővé válik. Másrészt a föld többé nem lesz az a hatalmas, abnormális világ, amely fenyegeti az űrlakókat és bolondá teszi a telepeseket. Csupán egy misztikus, fertőző gócot távolítok el ezzel, amely hátráltatja a telepesek kibontakozását. Nos, igazat mondok? Amennyire megállapíthatom, az igazat mondja. Az én tervem, ha megvalósul, segít a béke megőrzésében. Sőt, egyszerre teszi a galaxist az űrlakók és a telepesek otthonává. Ezért, amikor ezt a berendezést megterveztem, és miközben a gépezet felé intett, bal keze rányomta az érintkezőre, majd a beállító tárcsára vetette magát és felkiáltott: Áj! Daniel Mandamus felé lendült, de bénultam megtorpant, fölemelt jobb keze megdermet a levegőben. Zsiszkár ez alatt egyetlen mozdulatot sem tett. Mandamus lihegve fordult hátra. Pontosan 2,72-nál. Mégis megcsináltam. Visszafordítani lehetetlen. Most már pontosan azt végzi el, amit eredetileg is akartam. És ti sem tanúskodhattok ellenem, mert az háborúhoz vezethetne. Ezt pedig szigorúan tiltja a nulladik törvényetek. Lenézett Amadiru ellernyet testére, és hideggőggel mormolta felé. Szerencsétlen, Bolond, most már soha sem tudod meg, hogyan alakult a világ sorsa.